שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק, ולישרי לב שמחה. שמחו צדיקים בה' והודו לזכר קדשו.